За десять хвилин ми були вже у гримерні. Сідай, господар вказав, навичав гони з потрісканими підлокітниками шкіряний фотель. А сам заходився нижпорити по всіх кутках, зносити щиточки, пензлики, коробочки. Стривай, ти сказав, у визначений час. А це коли? В день, у вечері? Яким буде освітлення? Неденне. «Значить, електричне, а вже ж! Не дуже яскраве, таке, як у барі, кафе. Ага, ось, здається, де, що треба. Стань на цього стільчика і зніми шапи он ту світло-зелену коробку. Тільки не дихай, на ній пелюка». Я обережно дістав легку картонну коробку і поставив її на низенький столик. Бузя Абрамович так само обережно розв'язав вузлики шовкової мотузочки. Це подарунок акторів французького театру масок. До речі, поза тебе висить фотографія з них. Там і я є. Кожен, хто вперше бачить фото, запитує, чому всі актори без масок, а той, що в центрі, у масці. Посміхаючись лише кутиками вуст, Харик спершу намотав на товстий олівець мотузочку, а вже за тим зняв із коробки кришку. Похватний, зручний реквізит, шкода, що жодного разу ми ним так і не скористалися, не було нагоди, а маски диво, виготовлені з якогось незвичайного матеріалу, тоненькі, еластичні, м'які, як справжня людська шкіра. Ось візьми приміри. Я з острахом і огиду взяв в руки чорноволосий зі слідами сивини скальп, усівся перед Великим дзеркалом, оглянув у ньому своє обличчя, так, ніби бачив востанє, і ніяк не міг наважитись начепити на себе мерзенну машкару. Нарешті загидує, натягнув на голову потлатий скальп, розправив шкіру припасував чужий ніз до свого, боявся, що маска стягне обличчя, як армійський притягас, але ніякого дискомфорту не відчув. Харик вдоволено потер руки. Справжнє дитя марсельської клоаки. Апаш – декласований елемент. Несміливо подивившись у дзеркало, я побачив не себе, а похмурю постраховисько. Чорні, як сім галок, нечесані космаки. Такі ж чорні густі брови, орлиний ніс, невелика синювата щитина. Я силовано посміхнувся, і те невмиване рило нахабно передражнило мене. «Ну як, підходить?» пак, Я провів долоною по щоках. Чолу але маски не відчув. Стало трохи не по собі. Невже й справді прийняв іншу чужу личину і свого обличчя вже ніколи не побачив? Тут ще є рукавички, зазирнув до коробки Бузя Абрамович. Ось ті, схожі на руки сажутруса. Та ці у бородавках, виразках з довгими нігтями фіолетові, як у обморожених. «Тобі які?» В «Ніяких, і так моторошно. Не знаю, що за виставу ти задумав», – стурбована забелькотів Харик. «То справа не моя, але маску мусиш повернути. Я не скнара, тільки, повір, такими речами у нас не розкидаються». Від раптового з захотілося обійняти низеньку з корцюблену постать Бозі Абрамовича і поділувати його в цапану борідку. Бо відтепер я міг не боятися ніяких гадючників із мариманами. З мене великий Могорич, щиросердно пообіцяв я Харику. Звичайно, якщо зароблю великі гроші. Бузя дивився на мене такими очима, що здавалося, він ну, от тут пустить по запалих сіруватих щоках гіркі сльозини. Будь обережним, Павлику, чує моє серце, щось небезпечне ти задумав.